Страху в серці не було. Тільки в голові билася тривожна думка. Чи все він передбачив? Чи достатньо того, що він зробив, щоб зупинити ворога? Гунни набирали швидкості. У цьому була їхня сила. Кошлаті коні, витягнувши вперед великі голови, мчали прямо на білу стіну полянських хвоїв. І вже недалекий гул а близький Грім виривався з-під тисяч копит і змушував здригатися суху землю. Кий глянув на своїх молодих друзів, що стояли по обидві руки від нього. «Не злякаються? Не кинуться на втеки?» «Ні. Всі стоять на своїх місцях і напружено вдивляються із-за щитів, у живу лавину ворогів, що стрясають повітря несамовитим криком Тепер не прогавити вирішальної миті Точно визначити відстань Гун не зовсім близько сто кроків Півста, чвертьста Пора І тоді Кий приклав до вуз сигнальний ріг І з нього вирвався різкий короткий звук. І ураз передній ряд відступив назад, залишаючи за собою нахилений в бік ворога чистокілля, відступив і Кей. І тільки встиг повернутись лицем до ворога і закритися щитом, як могутня гунська хвиля із цього розгону всією вагою багатьох кінських і людських тіл, налетіла на гостру зубу загорожу. У ту ж мить сотні полянських стріл з трьох боків Із-за з одного боку галявини і з другого сипонули на гунню Навіть старі бувалі вої Не бачили нічого подібного Страшно заїжджали гунські коні Розпорюючи животи обкілля Упали додолу вершники Їх тут же пришили до землі полянські списи Крик болю та відчою, гучніший і несамовитіший від бойового кличу, пролунав над ордою. Гунни так і не зрозуміли, що сталося. Збилися в клубок їхні передні ряди, упали коні, утворивши високий завал. Задні ж, навпаки, не стишуючи бігу, мчали далі, у ту тіснюву, напирали на передніх, і, зупинившись, потрапляли під полянські стріли. Ніхто не знав, чому гунський смертоносний клин не розсік ворожу лаву, зупинився. Кожен губився у здогадках і не знаходив відповіді. Захищені частоколими лісом поляни відчули себе господарями становища. Гуннів зупинено. Їхній страшний клин Розплющився частокіл, а вершники разом з кіньми стікали кров'ю на його рідких, гострих зубах. Зі всіх боків на гуньі влетіли стріли і списи, людські крики і стоїн, болісне ржання поранених коней, грюкіт щитів, дзенькіт мечів. Все це злилося в суцільне дике ревище, ніби на галявині зійшлися в бою тисячі роздратованих знавіснілих турів а кий заохочував, підбадьорював своїх воїв. «Друзі, бийте їх, стріляйте, рубайте мечами! Ворог приголомшений, ми перемагаємо!» Поляни ще з більшим запалом ринули на супротивника. То тут, то там зав'язувалися люті рукопашні бої. Гунни почали відступати. Зрозумівши, що потрапили у добре поставлену пастку, вони завертали назад і, охоплені жахом, виривалися з галявини і мчали в степ. Не всім щастило зробити це відразу. Не один гунський вояка наклав головою, поки шукав виходу із цієї смертельної круговерті. Та врешті галявина опустіла. І на ній залишилися тільки вбиті та поранені люди і коні а також гунська та полянська зброя. І тоді з радісними вигуками на Галявину висипали переможці, сп'яніли від радощів, плакали, танцювали, мов діти: Перемога! Перемога! Гун не втекли!